Ola, que tal? Saudos dende unha de nova edición de Off Mental, Música Sin Fronteiras a cara da música aquí en Radio Flispín Radio Calimera e TT Radio agora tamén online A edición número 59 é un programa especial dedicado ao selo alemán ECM Edicións de música contemporánea é un selo mundialmente recoñecido coma discográfica de jazz, inda que tamén habría que dicir que se trata de música máis alá das fronteiras do jazz. É un selo moi reputado entre as persoas afeccionados a ese xénero, máis a ese xénero habría que dicir máis actual pola selección dos seus artistas, polo repertorio e polas súas coidadas edicións musicais. FM é un sello musical alemán fundado por Manfred Egger a fines da década dos anos 60. Usa a primeira edición foi un álbum de Mal Waldron en 1969 titulado Free at Last. Bueno, pois pues, con FM Editions of Contemporary Music, Edicións de música contemporánea, ese alemán extraordinario catálogo espléndido, casi que toda unha referencia do século pasado e deste século canto que é a música contemporánea que mes nos pode definir vamos a estar óse en grata compañía. Vamos a abrir boca con este compositor que se nos presenta e do que logo falaremos El se chama Bart Phillips, o álbum foi editado en 1976 e vais ao título de Mountain Escapes e está acompañado por músicos do propio selo discográfico como non podía ser menos un habitual en todas e cada unha das referencias por aquí imos a escutar a John Schurman nos saxos, clarinetes e sintetizadores Dieter Feichner, nos sintetizadores Stutt Martin, a percusón e os sintetizadores John Abercrombie, á guitarra e por suposto o propio Bar Phillips o baixo. 1976, Mountain Escapes, se titulaba o álbum, FM publicaba esto, Edithons, de música contemporánea, e na composición e comandando o proxecto estaba Barre Phillips. Bueno, había unha serie de músicos aquí acompañando en esta peza número 5, por ser todo o álbum. Estaba, por exemplo, John Sherman, a todo tipo de saxos, clarinetes, sintetizadores... Dieter fichner ao sintetizador e Stut martin a percusión e sintetizadores Vamos con a nova peza de este álbum publicado repetimos en 1976 donde como vedes nun momento determinado do álbum a menos nos cortes que eliximos hai poisis incorporación de instrumentos electrónicos mediados dos 70 e pero, como vedes, moi ben todo distribuído, conxugado pues, a improvisazón, da instrumentazón clásica do jazz, cos novos instrumentos que era un pouco un punto que conseguía neste caso concreto, as edicións de música contemporánea comandadas como selo discográfico por Manfred Eicher, dende Alemania de maneira moi afortunada, álbumes que se publicaron sistematicamente en todo o mundo e tamén dende case prácticamente ao seu principio tiveron distribución e edición propia nosta España, así que aínda se poden conquerir as edicións mesmo en vinilo, por supuesto en disco compacto está todo editado, pero en vinilo aínda se pode esculcar e investigar e conseguir copias a moi boa Caridade, son álbumes estupendos Canto pois, a súa estética como a súa composición Ao contido musical E tamén ao, a calidade de grabazón Que sorprende realmente estas cousas Aí grabadas a mediados dos anos 70 Unha cousa realmente excelsa Vamos con a nova peza deste álbum Exactamente a número 7 das xoito que tem Isto tal cual non ten título, composición número 7, álbum Mountain Escapes FM 1976, a composición é de Bart Phillips, está acompañado por John Schurman, Dieter Fietzner e Stutt Martin. John Schurman ao saxo-barítono, soprano, clarinete baixo e sintetizadores, Dieter Fietzner aos sintetizadores, Stutt Martin a percusón aos sintetizadores e, comandando todo isto, Barb Phillips, que está, ademais, na composición dos temas, na interpretación do contrabaixo. Monta Escapes, número 7, dos oito que trae este álbum editado por Edicións de Música Contemporánea, FM, o selo alemán que os estamos aquí en Ofmental, en Radio Free Spin, Radio Calimera e Tete Radio, facendo unha pequena entrada a este selo, no que vai ser o inicio dunha serie de especiais dedicado a este estupendísimo selo de música alema o case poderíamos decir xa universal, xa que trascendeu as súas fronteiras para convertirse en patrimonio prácticamente da humanidade. Un selo extraordinario como tenemos ocasón de, de comprobar e ademais moi imitado tanto do territorio musical que aborda como en aspectos relacionados coa estética, coas portadas, por exemplo. Imos a escutar unha peza máis deste álbum, pero antes... Imos saber máis de o compositor bar Phillips, naceu un 27 de outubro do ano 1937, actualmente está vivo, ten 79 anos, naceu en San Francisco, California, como compositor selle reconhece a súa, digamos, impronta no jazz e na improvisación libre como baixista, É un músico profesional desde 1960, emigrou á cidade de Nova York en 1962 e despois, moi interesante isto, marchou á Europa en 1967, precisamente onde está o selo discográfico ECM, edizóns de música contemporánea, do que os estamos aquí a falar en Off Mental. Desde 1972 vive no sul de França. Foi baixista, subdirector coa Sinfónica de San Francisco durante a década dos 60 e grabou, entre outros músicos do jazz, con intérpretes da talla de Eric Dolphy, Archie Sheep, Attila Scholler ou Marion Brown. En 1968 grabou para Philips unha serie de improvisacións co baixo no que se considera a primeira grabación histórica de baixo xo. En 1971 foi o propio pero con Dave Holland, no que se coñece como música de dous vaisos e que probablemente foi o primeiro disco de duetos de contravaixo improvisado. Xa na década dos 70 foi integrante do grupo de trio co saxofonista John Shurman e o baterista Stutt Martin. Precisamente estes dous intérpretes os oubíamos agora xunto ao propio Bart Phillips neste álbum. Xa na década dos 80 e 90 tocou regularmente coa London Jazz Composers Orchestra dirigida polo seu compatriota o baixista Barry Guy. En 1991, traballou xunto a Ornette Coleman, outro revolucionario do jazz contemporáneo, na banda sonora da película O Almorzo Desnudo, de Nate Lange, unha novela de William Burroughs, un dos integrantes da seración Beat. E imos a volver ao álbum 1976, Mountain Escapes, Barb Phillips, acompañado polos seus inseparáveis, como antes vimos nesa biografía, John Schurman ao saxo, barítono, soprano, clarinete baixo e sintetizadores, Stutt Martin a percusón e sintetizadores e neste caso concreto a participación creativa de John Abercrombie á guitarra. Escoitamos a parte número 8 e final de Mountain Space 1976 E M Mountain Escapes, número 8, FM, edicións de música contemporánea, 1976, aquí estaba a composición de Barb Phillips, que además estaba ao baixo, xunto a John Schurman, aos saxos barítonos, soprano, clarinete baixo e sintetizadores, Dieter Fietzner aos sintetizadores, Stutt Martin a percusón e sintetizadores, E neste caso concreto, tamén a participación creativa de John Abercrombie á guitarra. Esta é es na edición número 59 de Off Mental. A cara veda música en Radio Filispín de Ferrol, Radio Calimera de Compostela e TT Radio Online. A cara veda radio. Tal, Mental, Love Mental, Love mental, mental. Música sin fronteras aquí en Radio Crispin. E agora en off mental, nesta primeira intromisión Nas eh, cousas do selo ECM, edicións de música contemporánea O selo de Múnich, Alemania, creado por Manfred Acher No ano 1969, que a día de hoxe aínda sigue en activo Publicando cousas novas e reeditando en moitas ocasións Eses míticos traballos de todo ese excelso catálogo de músicos e intérpretes Solistas, bandas, que dan vida a este fantástico selo discográfico. A filosofía musical de FM podese sintetizar nunha frase, o bon arte de ouvir. Igualmente a súa política empresarial se basou na calidade dos seus artistas, entre os que se atopan Chick Corea, Keith Jarrett, Ralph Tauner, Jan Garbarek, Bill Connors, Augeri Barton, entre outros o xelo naceu nos momentos no que o rock estaba en pleno auxe e no jazz comezaba certa decadencia. Aínda así, Manfred Eiger apostou por producir unha música relaxada, emocional, intimista e, por que non decilo, intelectual, ás veces con toque místicos e, sobre todo, a lonsada dos cánones comerciais comunes, cercana aos postulados máis innovadores. Se tivéramos que usar unha etiqueta sinxela e simplificativa da música que contén o selo E, C, M, sería jazz de vanguarda. Ainda que a variedade e colorido dos artistas da súa escudería se estende a artistas tan variados, polifacéticos e coñecidos entre os afeccionados do jazz como Egberto Gismonti, John Albert Crombie, Bill Connors, Pat Metheny, Gary Peckock, Miroslav Vitous, Dave Holland, Charlie Hayden... Eddie Gómez, Mark Johnson, Pail Danilson, Stanley Clark, Jaco Pastorius, Jack de Dejonette, Kenny Weller ou o saxofonista John Shurman que houbíamos hai un instante xunto ao resto da dos músicos de Bar Phillips. O que vamos a escutar agora é unha peza longa, son aproximadamente 15 minutos e responde a outra das centos milleiros casi de referencias do seldo ECM. É un álbum publicado no ano 1975, un ano antes que o que o víamos antes, está asinado por Keith Jarrett Na composición hai que subliñar isto, xa que aquí non interpreta o piano habitual, simplemente participa como compositor, que non é pouco. E na interpretación está Jan Garbarek ao saxo realizando unha serie de improvisacións de acordo co colchón orquestral que executa a Sund Symphony Orchestra de Stuttgart dirixida por Maden Gutesha. Escoitamos a... Luminiscence 1975 ECM, composición de Keith Jarrett para orquestra de cordas e improvisación de saxo interpretado por Jan Garbarek. 1975, Keith Jarrett na composición, moi importante aquí reseñar, que non estaba interpretando nada, simplemente que non é pouco na composición, e na interpretación estaba la Sudfunk Symphony Orchestra de Stuttgart, Alemania, e a dirección de Madden Gutesha. Ademais, estaba facendo unha serie de improvisacións, eh, a propósito de esa colxón, podríamos dizer, de cordas, o saxofonista noruego Jan Garbarek. Ben, estamos nos últimos minutos de Off Mental, edición número 59, outras músicas de outra forma aquí, na outra radio, e vamos a escutar unha peza máis deste álbum, Luminescence 1975 FM. Vamos a analisar un poquinho sim moi por riba, a figura de ambos os dous protagonistas deste álbum, Keith Jarrett e Jan Garbarek, unhas pequenas pinceladas da súa biografía. Keith Jarrett naceu en Pensilvania, Estados Unidos, en 1945. Trátase dun dos mestres de jazz de vanguarda, cusa producción máis sobresaínte é unha serie de pezas improvisadas gravadas en directo en Colonia, en Alemanha en París, Milán, Viena e Tokio, entre outras cidades. Probabilmente estes esan os seus traballos máis famosos, pero é sin dúbida un enorme virtuoso. Moi versátil, interpretou o mesmo música de autores do barroco europeu, coma Johann Sebastian Bach ou Georg Friedrich Händel, coma solista ou en diversas alineacións, con autores minimalistas contemporáneos, coma Arbo Part, con jazzistas contemporáneos como Miles Davis, con quem, por certo, principiou a súa carreira, con outros como a Chick Corea, o propio saxofonista Jan Garbarek, noruego, Gary Peckott, Charlie Hayden ou Jack Dejonette, entre outros intérpretes. Ademais, interpreta pezas para piano clásico, clavicordio, clavecín e órgano e grabou varios discos de música clásica interpretando obras de Bach, Händel, Mozart ou Sostakovich, entre outros. E imos co unhas pequenas pinceladas sobre a biografía do outro artista deste álbum, Jean Garbarek, que no momento da realización deste programa está vivo e ten 68 anos. Jan Garbarek naceu en Noruega, é un saxofonista tenor e soprano, un intérprete de jazz, tamén toca a flauta, e colaborou con intérpretes como Alberto Gismonti, brasileiro, músico realmente interesante da contemporánea brasileira, Gary Pecote, Miroslav Vitoz, Zakir Hussein, Charlie Hayden, Anuar Brahim ou Ralph Tauner, ademais, como non, do propio Keith Jarrett, Publicou prácticamente todos os seus traballos para o xelo alemán de Manfred Eiger, que os estamos aquí analisando no primeiro capítulo, ECM, Editions of Contemporary Music, Editions de Música Contemporánea. Algúnas das súas pezas foron utilizadas para formar parte de bandas sonoras cinematográficas, por exemplo, Rides, do álbum Rights de 1998, adaptada para a película The Insider, película de Michael Mann. Podese cualificar o seu estilo dentro do jazz como post-free estilizado a europea. O sonido do seu saxo é claro e melancólico, casi inconfundible. Porén, o seu traballo trascede o circuito meramente jazzístico, es enzarza coa música de tradición hindú, música de cámara contemporánea e incluso sacra do renacemento. Neste sentido destacan as súas colaboracións co a formación de Hillier Ensemble en traballos como a Officium de 1993, en donde as improvisacións co saxo de Garbarek se misturan cos cantos gregorianos do coro da Hilliard Ensemble, ou mesmo ás interpretacións de composicións de artistas contemporáneos de música, podríamos decir, religiosa ou espiritual contemporánea, como é o caso do compositor Arvo Part. E con estas notas, para así un pouco perfilar a figura destes grandes da música e, como non, da escudería ECM, Keith Jarrett e Jean Garbaric, bueno, decir que Jan Garbarek ten na actualidade de 64 anos e está vivo, imos escoitar unha peza máis do álbum Luminiscence, composición de Keith Jarrett, interpretación na orquesta de cordas da Sudfunk Symphony Orchestra, dirixida por Maden Gutesha, e unha persoa improvisando co saxo riba de todo ese fondo instrumental de cordas que responde ao nome de Jan Garbárec Isto que ouvimos a leva por título Núminor Como a peza é longa aproveitamos para despedir o programa Na realización técnica, a selección musical e comentarios estivo o pequeno monstruo Todos los programas en offmental.blogspot.com Gracias por la vosa atención y a ti a bien semana.